Така, минавам на третата лекция ТОТ, мъдростта на ТОТ. Хората вярват в смъртта, защото познават тялото, а не духът. Значи, хората вярват в смъртта, защото познават тялото, а не духът. Познавайки тялото, което умира, и те самите умират. Без към Бога, и към истината човек ще се изгубва. И все повече, и все повече ще се изгубва в хаоса. Който няма дълбок вътрешен мир, той не може да прониква в истината, но в него проникват други светове. За, за разумността казва Разумността е еликсирът на живота Разумният живее в боговете и черпи своя еликсир от тях от боговете Изследователят съзира познанието а любящия вижда живота Любящият вижда живота, вижда същността, вижда скритата тайна. Познанията стесняват пространството на нетера, познанията стесняват пространството на Бога, докато същността, божествеността в човекът е едно велико космическо разширение, Божествеността в човекът е тази, която постига Бога и Неговата безпределност. Истината величествено мълчи. Защо? Защото ние трябва да я открием в себе си. Тот казва, преди говорихме за Сари, за пчелите, Тот казва, Пчелите са изключително напреднали духове. Те са древни учители и предци. В тях живеят нашите предци и учители. Ето защо нито мъдреците, нито свеците могат да направят мед. Това е тайна наука, тайно учение. С ще говоря повече по този въпрос. Казва, обичащият истината се превръща в нетленна същност, защото любовта към истината създава нетленното, истинския живот. Истината е свещената субстанция, с която се хранят боговете. Това е всъщност манната, за която и преди говорихме, и в арамейски смисъл. Думата лахма. Не дай ни хляб, а дай ни същност. Тоест, .е. дай ни дълбоко разбиране за нещата. Истината е божественият хляб. <coughs> Свещената храна. Източникът на самият живот. И тези, които са в единство с нея, те се хранят с нея. Когато отидеш в другия свят, единственото, което можеш да предложиш на Бога, е истината. Който може да предложи истината в другия свят, той ще надхвърли пределите и на своята душа. И в него ще се влее Бог. Истината е родината на пробудените. Тези, които не се интересуват от Бог и от истината, те са мъртви. Има едно единствено и непрекъснато послание в живота. И то казва, и то е, бъди постоянно пробуден за истината. Значи единствено непрекъснато послание. Бъди постоянно пробуден за истината. Разбира се, това не означава, че някой път няма да изпуснеш други думи. Но ако ти си буден, продължавай да уточняваш себе си, за да стигнеш до там, вече да не можеш да ги изпускаш. Само който умее да съхранява истината в себе си, стига до реално посвещение. Стига до реално посвещение. Който възкръсне в своята собствена Божественост, той ще намери покой. И после казва, изпитанията не разрушават човекът който е избрал истината. Защото истината е негова подкрепа. Защото истината е градът на Бога. Тя е крепостта на Бога. Само великата светлина на истината има право да разбулва тайната на живота. Човекът е станал човек Когато е станал чиста божественост и когато я е изгубил, в момента на изгубването той е станал човек. В момента на възстановяването той се завръща и става отново първичен човек или Бог. Който още тук на земята живее в истината, очаква го живот в Бога а не просто едно ново настояще. Значи, очаква го живот в Бога, а не просто едно ново настояще. Този човек, който ясно вижда бъдещето, той от сега започва да живее в истината. Значи, този човек, който ясно вижда бъдещето, той от сега започва да живее в истината. И когато бъдещето се яви, то ще му се изяви като Бог, т.е. като самият истински живот. Посветната истина ще бъде Твоят Водител и Твоята Светлина. И тя ще стане Твоят живот а по лъжа ще бъде Твоята тъмнина, Твоят мрак и Твоите заблудени пътища. Тоест, омагиосания кръг. Който обича истината, има радост, която не е от този свят. И то казва, посвети се на истината и Бог ще расте все повече в тебе. Да живееш по законите на истината, означава да правиш това, което Бог най-много обича, защото истината е сърцето на Бога. Истината тайнствено вдъхва светлина и живот на Вселената и Боговете. Който има истината, т.е. изначалното в себе си, той вижда Богът, той вижда Великият. Никой не е по-силен от истината. Ето защо трябва да я търсим. Трябва да търсим нейната помощ, защото тя е Бог в действие. Тод казва, аз лязох по волята на Бога, великата светлина. И събудих Адам от гроба, и той ще се отдели от гроба, т.е. от сътворения свят, и ще дойде ден, ще се завърне. Значи ще се отдели от гроба, думата гроб означава целия сътворен свят.